Tak teď přecházíme do druhé části sedmé kapitoly, která pojednává vlastně o tomu, čemu jsme přeložili dokonalosti. Hm? Eh, dokonalosti překládá tedy páramí, hm? Pá, nebo páramí ta, což je ze sánskriptského korene má tedy měřit a para, jako jsme měli v mantre, v transcendentální moudrosti, na druhou stranu to, co nás měří, v tom smyslu, že nás to nechává přejít na druhou stranu, na druhou stranu od strasti, Tedy to, co nechává bytosti přebrudit oceán strasti, to jsou právě dokonalosti. A dokonalosti ve smyslu dokonalosti transcendentální, tedy to, co překonává, co transcenduje, Strast, to je vlastně eh, praxe bodhisatů. Hm? Praxe bodhisatů spočívá v, v, v příčinách, které nechávají eh, bytosti přijít ze strasti do eh, Slasti osvobození. Hm? Ovšem je třeba pochopit, že účelem budistické cesty není slast, ale moudrost. Hm? Moudrost je nad slast a nad neslast. Hm? nad všechny kontrasty právě proto může převést všechny bytosti na druhou stranu. Tato část se skládá z 18 otázek. Hm? 18 otázek vlastně moudrý Avalokitejšvára Bodhisattva, který je, jak jsme se zmínili v tělení soucitu, velkého soucitu se vlastně pro dobro bytostí podle legendy Bodhisattva se a už dosáhl budovství před nekonečnými kalpami. Ale díky svému soucitu se znovu a znovu zjevuje, obzvláště o příležitosti vyjevení budhu. Pro dobro bytostí se vlastně ptal o tom, jak mají praktikovat, aby se tež, aby dosáhli budovství. Čili je třeba pochopit, že Bodhisattva a Velký tedy Velký soucit, se ptá pro dobro bytostí. Dokonalost je dokonalost v tom, že v pojetí bodysatů, jestliže mluvíme o dokonalosti, nejedná, nejedná se o časovost. Dokonalost je, dá se říci, bez času. A proto. Právě pochopením dokonalosti, vyvrcholením dokonalosti je stav budovství, který je též bez času. Je bez času, protože jeho přirozenost, jeho podstata je tedy dokonalá čistota. A tuto dokonalou čistotu, jak už jsme se zmínili, právě možno dosáhnout jen ve stavu budovství. Jak už jsme se zmínili, ti, kteří dosáhnou osvobození od cyklu zrození a smrti, přestože vyčistí své vědomí, nestanou se dármou samotnou. A dárma samotná ve své podstatě je právě čistá. A právě dokonalosti ve smyslu cesty bodysatvů, aby jsme dosáhli probuzení, musíme praktikovat dokonalosti. Bez dokonalosti nikdo nikdy ještě probuzení nezískal. Ale to probuzení ve smyslu budhoství, Tedy to nejvyšší probuzení, nejperfektnější probuzení spojené s, s absolutní čistotou, s perfektním ovocem, které se je založené na. Vědomí ve všech aspektech. To jsou právě dokonalosti Bodhisattva. A tyto dokonalosti, jak bodhisatva praktikuje dokonalosti, existuje literatura právě o minulých životech Budhy, která je vlastně základem této vědy. To věda od prakticky od samého počátku buddhismu, Žáci budhy se ptali, jak dosáhnout toho stavu budhovství. Stav Arahata Buddha vysvětlil, ale jak dosáhnout budhovství je samozřejmě tež otázka která žákům, už i prvním žákom Budhy vlastně přišlo na mysl. A právě proto vzniká tato velká literatura vysvětlující praxi dokonalosti, která je základ hm? Budhovy cesty. je právě nej, v největším detailu filozoficky, psychologicky zpracováno právě v dílech takzvané Mahajány velkého vozu. Velký vůz je v tom smyslu, že vlastně, jak už recitujeme, Každý večer je to vůz probuzení společně se všemi bytostmi. A to je, co, o co Bodhisattva osiluje. A to je význam vlastně transcendentálních dokonalostí. Tak první otázka je, kolik předmětů nauky Bodhisattva má. A Buddha vysvětluje zde šest dokonalostí. Později je tež číslo deset. Hm? Vlastně eh, bodhisattva potřebuje všechny dokonalosti, ale šest je vlastně základ všeho. V teravádové tradici, která tež vysvětluje cestu bodhisattvu, cestu k ale ne v detaile, v některých komentářích k sutram, zvláště subkomentářům a pak v pitaka nebo v komentářích džátakám. Tež máme vysvětlení cesty a většinou, ale pod vlivem právě literatury severního buddhismu. Hm? Tak tež je třeba pochopit, že šest tyto neskutečné cnosti, které jogín potřebuje, aby se stal Buddhou, se dá jí shrnout jako šest páramí, protože odstraňují ty hlavní překážky. Všechny překážky, které jsou na cestě, vlastně se dají schrnout jako šest překážek. První překážka, kterou je třeba odstranit, aby jsme dosáhli probuzení, která obzvláště dnes mává bytostmi, to je lakomost. Jelikož jsme lakomí právě proto, E, nejsme schopni pochopit, že e, vlastně lakomost neboli chtíč je základem strasti. Podle buddhistického učení strast, kořen strast, strasti je právě e, to, že provozujeme chtíč. A pokud provozujeme chtíč, nejsme otevrení... Hm? k hlubším cknostem. Právě proto cesta začíná tím, co je nejjednodušší a končí tím, co je nejtěžší pochopit. Nejjednodušší praktikovat je dávání. Dávání i začínáme tím, že dáváme málo, no a pak se postupem času učíme tomu, že dávání opravdu nám prospívá, že nám přináší radost, no a dáváme víc podle možností. A jestliže dávání má motivaci a to správnou motivaci, tedy překonání vlastní lakoty, vlastní osobectví, pak dávání vlastně otevření. Tedy, jestliže poznáme, že chantivost nám škodí, můžeme se otevřít pro cnosti. Proto druhá Párami je etické morální jednání, co je šíla. Šíla doslova znamená to, co bytosti chladí. Chladí horečku chamtivosti, hm, horečku zloby. A tím pádem lepší stav existence. Protože jestliže můžeme utlumit naši chamtivost a zlobu, tak samozřejmě žijeme lépe. Žijeme lépe teď a samozřejmě žijeme lépe eh, po tom, co eh, nás eh, nebo potom co jsme se připravili na smrt. Právě proto eh, nejprve praxi dávání bodysatva odstranuje chantivost. tím pádem se otevře pro čistotu etického jednání, čistota etického jednání je nemožná, pokud ne, nezmenšíme největšího neprítele bytosti, který přináší tu největší strast, to největší utrpení, a to je zlova. Zloba právě bytostem přináší to největší utrpení. Nenávist přináší to největší utrpení těm, který nenávidí a těm, kteří jsou objekty, objekty nenávisti. Hm? Čili eh, aby jsme omezili nenávist, musíme praktikovat přijetí. Přijetí neboli tolerance je jako třetí. A zde je tež, to neznamená, že Musíme nejprve praktikovat dávání, aby jsme mohli praktikovat etické jednání a etické jednání, aby jsme mohli praktikovat toleranci. Je nutné pochopit, že praxe buddhistická praxe, ať už je to praxe šíla, samády, paně, praxe, etického jednání, koncentrace a moudrosti. Je organický proces, jeden proces, stejně tak praxe páramí je tež jeden proces. Jestliže vlastně plně odstraníme chamtivost, staneme se buddhy. To je, co říká moudrý šantideva hm? ve úvodu k cestě k probuzení. Hm? Čili stav buddhovství je tež představován jako parityága, to je opuštění všeho. Jelikož my nejsme schopni opustit vše, proto nejsme budhy. A právě proto naše etické jednání má závady, ať se snažíme jakoliv. je proto, e, i když uspějeme v cestě a odstraníme je, e, zlobu, ty zvyky spojené s libostí a nelibostí přesto můžou pokračovat. Protože e, jen ve stavu budovství vlastně všechny zvyky hm, jsou v s dámo. Takže je třeba vidět, že na jedné stránce tyto dokonalosti jsou postup, na druhé stránce je, je to organický proces, kde nemůžeme praktikovat efektivně ani dávání, pokud nemáme ty následující dokonalosti. To je třeba pochopit. Jestliže nemáme moudrost, hm? pak eh, dávání ne, nebude mít eh, tu funkci, kterou má mít, to znamená odstranění chamtivosti. Ten, kdo chápe praxi, tedy eh, přijetí, tolerance, praktikuje samozřejmě úsilí. Čili úsilí stejně tak, jako dávání vede k etickému jednání, etické jednání k toleranci, tolerance vede k úsilí. Tolerance bez úsilí nemůže uspět. Jedině, jestli tolerance je spojená s úsilí, můžeme se zbavit hm? i semen našich nelibostí. Jestliže nevede k úsilí, tak ty zvyky nelibosti zůstanou... Hm? ty zvyky hněvu zůstanou. Čili, aby jsme vymítili největšího nepřítele bytosti, musíme mít úsilí. A jestliže máme úsilí, co se stane? Jsme schopni meditace, jestliže nemáme úsilí, v meditaci se daleko dostat nemůžeme. No a jestliže máme schopnost meditovat, máme schopnost e, stáhnout vědomí dovnitř, a praktikovat jednobolovo zvědomí, praktikovat samády, můžeme vidět věci tak, jak jsou. Čili se jedná, jak vidíme, o jeden proces, kde veškeré složky se doplňují a toto doplnění těch složek Právě vede k hlubší a hlubší dokonalosti. Bez doplnění složek vlastně dokonalost zůstává na elementární úrovni. Právě proto, jak uvidíme později, ve všech buddhistických tradicích i v terénu se mluví o třech druzích dokonalosti. O normální dokonalosti, která patří bytostem, které nemají zkušenost vědomí bez přílivu a odlivu nečistot. Hm? Pak eh, upa paramí, to je paramí, které je blízké, to je paramí těch, který mají bezprostřední zkušenost objektu probuzení. A to pak vede k praxi perfektní dokonalosti. A to je do detailu rozpracováno právě v komentářích. A tak praktikuje i Buddha sám od malé cnosti do nekonečné cnosti začíná malým dáváním malou eh, praxí dokonalostí a nakonec učí se dávat i podle komentáru dátak a podle dátak eh, příběhu pak se učí dávat i eh, Části svého těla, nakonec se dává všecko a tím pádem se stává Buddha. Podobně i proces perfekce v jiných dokonalostech. To je rozpracováno v literatuře Čátaka. a dá se to tež rozpracovat z hlediska moudrosti a psychologie. Je to vlastně cesta od snahy k přímé zkušenosti a od přímé zkušenosti k dokonalosti v přímé zkušenosti stavu rovnoměrnosti, který může existovat jenom tehdy, jestliže se meditující stává meditací, stává darmo. Proto meditace, jak už jsme říkali, se nazývá v sanskritu nebo v páli stávání se. Čili praxe bodhisatvů je stávání se těchto dokonalostí a stávání se vlastně stávání se darmo a Vstávání se darmu právě spočívá v odstranění těchto překážek, které se stávají čím dál jemnější, čím vyšší, jak jsme se učili, praxe bodhisatů se stává. Tak s tímto krátkým úvodem, jdeme k další otázce. Bodhisatva Valokitejšvára se zeptal. Světem uctívaný kolik z těchto podmětů, prdmětů nauky je obsaženo v učení vyššího etického jednání, kolik v učení vyšší koncentrace mysli, kolik v učení vyšší nadsvětské moudrosti. Hm? Čili jednoduše řečeno v buddhistické tradici, učit se buddhismus, učit se darmu, znamená učit se tři disciplíny, samvara. Hm? jelikož eh, nemáme disciplínu hm? právě proto eh, vlastně eh, jsme topíme se v mori strasti hm? proto Buddha eh, Dama pada a tak dále říká, že disciplína oka je to nejlepší, disciplína ucha je to nejlepší, až po disciplínu vědomí je to nejlepší, disciplína těla je to nejlepší, disciplína řeči je to nejlepší, disciplína vědomí je to nejlepší. A disciplína Tedy V tomto smyslu je cesta, která z hlediska cesty bodisatku schrnuje šest dokonalostí. A disciplína jsou taky tři učení. V buddhismu ten, kdo praktikuje buddhismus a kdo mu rozumí, praktikuje tři učení učení vyšší vyššího nebo etického jednání nebo vyšší morality, učení vyšší koncentrace a učení vyšší moudrosti, čili učení čisté moudrosti, bez přílivu a odlivu nečistodovědomí. Tyto tři disciplíny schrnují veškerou buddhistickou nauku, tedy veškerou buddhistickou jogu. Tedy i schrnuji osmičlenou cestu. Vše, co vlastně v buddhismu je třeba se naučit, je možnost schrnout v rámci těchto tří druhů učení, které se nazývají tři druhy disciplíny. A teď Avalokiteśvara se ptá, protože většina s lidí, kteří něco ví o buddhismu, mají o tom přehled, tak se ptá, kolik z těchto předmětů nauky, bodhisatvy, tedy z kolik z těchto šesti dokonalostí, je obsaženo v učení etického jednání, kolik v učení vyšší koncentrace a kolik v učení vyšší nadzvětské moudrosti. Hm? Tedy nadzvětská moudrost znamená Anna šráva a našráva pragya, a buddhismu, nebo ásáva, máme čtyři druhy. Přílivu a odlivu, nečisto dovědomí, nevědomost sama, chtíč, pak ulpívání na existenci a názory. Díky přílivu a odlivu těchto. Čtyři nečistot, se nacházíme ve strasti. Hm? A ta strast pak je vysvětlena jako mnoho, mnoho eh, kategorií poskrnění vědomí. Hm? A tyto tři druhy učení, tedy oslabují a nakonec vymítí poskvrnění vědomí. Čili je to proces. Praxe vyššího etického jednání je praxe vlastně oslabení poskvrnění vědomí, hm? zraňuje je tak, že se vyjevují v jemnějších a jemnějších formách. Hm? Pak praxe vyšší koncentrace je ta praxe, která vytřese doslova, vytřese nečistoty z vědomí, Čili po dobu hlubší koncentrace vědomí je čisté. Hm? Ale aby jsme je vykořenili úplně, potřebujeme praxi nad světské modlosti. Jen z odvět z hlediska jógy jen objekt, který přesahuje svět, může vykořenit nečistoty zvědomí. Objekt, který nepresahuje svět. Nečistoty z vědomí, nemůže vykořenit, jen oslabit nebo vytrást, doslova. Na to je v komentářích. Občas jsou krásné příběhy, aby toto ilustrovali, aby žáci to správně pochopili. A zde je krásný příběh frustrovaného mladíka. Hm? Chcete slyšet příběh frustrovaného mladíka? Hm? V naší společnosti těchto frustrovaných mladíků je čím dál víc. Hm? Je to tak? tak jeden z takových frustrovaných mladíků jde do lesa na procházku. A protože je frustrovaný, neví, co by se sebou počal, tak si vezme hůl a po cestě dloube a mlátí do všeho, co potká. Takových mladíků dneska na, na ty občas narazíme. Hm? Když vidí žábu, tak ji propíchne. Když vidí <laughs> něco hned, eh, jakýkoliv hmyz, hned do toho začne eh, mlátit, nebo hm? cokoliv vidí, protože je frustrovaný, no tak eh, si na tom vybíjí zlost. Hm? No a tento mladík přijde na paseku v džungli, ti, co mají zkušenost přibývání v džungli, ví, o čem mluvím. Na pasece v džungli se nachází různé, různé mraveniště s termitama, s velkými dírama. A kdo žije v těchto dírách? Nikdo jiný než hadi, kobra. No a tak přijde na tu paseku k mraveništi a strčí do toho hůl a začne e, zabíjet ty termity. Hm? A, ro, ro, ro. No a tím pádem probudí tu kobru, která tam spokojeně spístočena. Hm? A kobra, když se probudí, co udělá? Hm? tak se zvedne, nastraží se a teď, když pokračuje dál v tom dloubání se, tak vyskočí z toho braveniště a kousného a jestli nezemre, no tak bude prožívat velkou bolest, z který se netak tak nedostane. Podobným způsobem. my bytosti máme kobru ve vědomí. Kobru ve smyslu poskvrnění vědomí, která pokud není příležitost nějakého objektu, který se nám líbí nebo nelíbí, tak poklidně spí. Teď... Jestliže praktikujeme toto vyšší etické jednání, hm? tak co se stane? Tak nenecháme tu kobru, aby nás nedopustíme k tomu, aby ta kobra zautočila. Hm? ale přesto ty nečistoty se můžou vyjavit e, etické jednání, přestože jednáme eticky, můžeme kontrolovat e, svou, e, činnost svého těla, můžeme kontrolovat činnost svého e, své řeči, ale na činnost svého vědomí nestačí na etickým jednáním, hm. přestože máme v sebe vylepší vůli, Dělat do, dobré činy, budeme myslet, a to jistě máte zkušenost, budeme myslet různé nesmysly hm? spojené s chtíčem a s nelibostí. Hm? Čili eh, etické jednání má na to, aby ta kobra nekousla, ale nemá na to, aby ta kobra nevystala. Hm? Eh, Meditace nebo učení vyšší koncentrace má na to, aby eh, kobra nevystala, ale nemá na to, aby vyhnalo kobru z ven, hm? aby eh, to bravěněště bylo prázdné. Hm? Ale jen učení nadsvětské moudrosti má na to, aby se Braven ještě a stalo se prázdný. Hm? Čili je zde postup. To je krásný příběh, který to ilustruje. Hm? Čili eh, stejně tak vlastně ta praxe dokonalostí též je vlastně organický postup, ve kterém postupem času vlastně dozráváme k tomu, že nejenom omezíme a na nějakou dobu vyčistíme nečistoty vědomí nebo poskvrnění vědomí, ale nakonec je úplně vykorením a vědomí se stane prázdné. Tedy kobra zmizí hm? z mraveniště. Sinus dobrého rodu. Třeba uznat, že první tři dokonalosti schrnuje pouze učení vyššího etického jednání. Hm? Tedy dávání etické, morální jednání a tolerance tedy eh, patří k etickému jednání. Hm? A v tom případě tedy sami bez eh, těch dalších dokonalostí můžou jenom způsobit to, že eh, nevyjádříme Tělem a řečí hm? naše posklenění vědomí, ale nemůžou sami o sobě přizpůsobit to, že eh, úplně vyčistíme vědomí. U učení vyšší koncentrace mysli je o obsažena jen dokonalost meditace. Hm? Čili, jestliže dosáhneme dokonalosti v meditaci, to znamená, že dosáhneme toho, že ta kobra hm, v nás, pokud objektem naší meditace se nestane nadsvětská realita, Dosáhneme toho, že eh, jako kobra z nás eh, bu, bude spát, hm? že eh, vlastně eh, zažijeme čistotu mysli, ale ty tendence hm? k libostem, nelibostem přesto zůstávají. Učení vyšší nacistické moudrosti jen dokonalost moudrosti. Hm? Já učím, že dokonalost v úsilí je obsažena ve všech třech druzích učení. To znamená, všechny druhy učení, jak etické jednání, disciplíny etického jednání, koncentrace, tak i moudrosti bez úsilí prostě nic nedosáhne. Hm? Čili úsilí podpírá bez této podpory ani etika, ani koncentrace, ani moudrost nemůže uspět. Hm? <těk> Je krásný příběh o tom, jak tři přátelé jdou na festival hm? uctívat bohyni, dejme tomu bohyni moudrosti. Hm? A eh, přijdou k velkému čampaka stromu. Hm? Čampaka květy tady sice nemáme, ale to jsou ty nejvolněvější květy v Indii, v Číně, je to běžné. Hm? Na Tajwaně vždycky všude prodávají ty čampaka květy, které si řidiči zavěsují v autě a celý auto začne vonět. Hm? Tak eh, přijdou do sadu a ten jeden z nich se snaží dosáhnout to větve, kde jsou ty květy, a sám nedosáhne. Ať skáče, jak skáče, tak druhý přítel se hned eh, nabídne, sehne záda, tak eh, si stoupne na jeho záda. No ale taky je příliš labilní, nemůže dosáhnout toho květu, tak skočí hned třetí přítel a nastaví rameno, a no, jelikož se opírá o to rameno, tak může jeden po druhém, jeden květ po druhém vzít a do obětovat bohyni, sára svatý, bohyni moudrosti. Co to znamená? Koncentrace sama nedosáhne moudrost. Aby dosáhla moudrost, potřebuje vidělosti, a vdělost sama tež nestačí. Musí se opřít o úsilí, hm? to je jako ramenu třetího přítele, pak můžou eh, ty tři přátelé natrat květy a obětovat eh, bohyni moudrosti, hm? která vlastně eh, díky jejíž požehnání hm? můžou pak eh, si užívat eh, vyšší stav vědomí, tak ke všemu, ať už ke koncentraci nebo k moudrosti, bez úsilí to nebude. A stejně tak i pro etické jednání a pro všechny. toho dávání toleranci a tak dále. Čili úsilí nutné k praxi, jakékoliv cnosti. A jdeme dál. Bodhisattva a se znovu poklonil Bud Budhovi s otázkou. Světem uctívaný. Co, ze, co se šesti předmětů nauky bodhisattvu týče? Kolik z nich je schrannuto v souboru cnosti a kolik v souboru poznání? Hm? Soubor znamená překládá sambára, hanzvian. Aby jsme mohli dosáhnout probuzení, potřebujeme soubor cnosti a soubor moudrosti, což se dá nazvat charita. V tervádové tradici se to nazývá Charita Bíjja což znamená eh, semena dobrého jednání. A vidža, eh, vidža, vidža, vidža, to jsou semena moudrosti, tedy semena vypasany, hm? založené na koncentraci. Bez těchto dvou souborů se tam nemůžeme dostat ani do. Eh, a i když se dostaneme do stavu probuzení, tento stav probuzení vlastně nebude k velkému prospěchu eh, bytostí. To je krásně ilustrováno v, džátak, v příběhu v žátakách o slonu, královským slonu a Rahatovi. Slyšeli jste někdy hm? romandna? Kdysi v dávných čase byli dva přátelé. Hm? Jeden se věnoval úsilovně meditaci, ale Nedělal nic dobrého, ani ty, jak se snažíme, večer nepredával zásluhy pro dobro všech bytostí a nesnažil se dělat nic, aby bytostem prospěl, ale jenom úpěnlivě meditoval. Hm? Druhý zase zanedbával meditaci a dělal všecko, aby prospíval bytostem. Hm? No, a tito dva přátelé, výborní přátelé, jako my všichni, nakonec umřou, ale zrodí se znovu. Jeden se zrodí a hned v raném dětství se stane mnichem, a jelikož má dobré základy z minulého života, stane se arahatem. Hm? A ten druhý se zrodí jakožto královský slon, hm? bílý královský, mocný slon, který ho prostě rozmazují, dávají mu ty nejlepší jídla hm? a je ozdobou státu. Hm? V Indii když slon, královský slon byl ozdobou státu, Buddha sám se zrodil mnohokrát jako královský slon. Hm? No a tento arahat, má nadpřirozené síly, ale nemá cnosti proto, ačkoliv je arahat, když chodí žebrat, nikdo mu nic nedává a hladoví. No a tento arahat jde kolem královské stodoly a jelikož má nadpřirozené síly, vidí, tedy ten slon to není nikdo jiný než můj, z minulého života hm? a tak eh, eh, mu to nechá vědět. No a ten ho podporuje výdle, dává mu vždycky ty eh, věci, co dostává a ten arahat zase mu přidává moudrost hm? tak nakonec společně. Hm? a spokojenosti. Spokojenost tedy spočívá nejenom v meditaci, ale v medita v, jak už je tady řečeno, v souboru cnosti a v souboru poznání, které se musí doplňovat vzájemně. Jestliže se nedoplňují, ačkoliv se snažíme v meditaci. Naše meditace mnoho bytostem neprospěje a my sami budeme žít v chudobě. Buda odpověděl, synu z dobrého rodu. Tedy je nutno uznat, že příčina příčina cností se jmenuje tedy Punia Sambara, co jsme tady přiložili jako soubor cnosti, a příčina poznání je soubor poznání. To jsou příčiny. Bez těchto příčin uspokojení není možné. Buda odpověděl sinus dobrého rodu. Vše, co je obsaženo v učení vyššího etického jednání, patří do souboru cností. Čili Souborcnosti většinou podle literatury je tedy dávání etické jednání, tolerance a praxe, k tomu se přidává praxe čtyr hm? lásky, soucitu, radosti a rovnoměrnosti. Hm? To je základ souborucností. Ovšem, je třeba uznat, že jestliže studujete literaturu vysvětlující cestu Bolisatu, najdete i jiná vysvětlení. V některých traktátek všechny první, prvních pět dokonalostí je soubor cnosti a jen moudrost je eh, soubor poznání. Vše, co je obsaženo v učení vyšší nadsvětské modlosti, patří do souboru poznání. Já učím, že dokonalost v úsilí a meditaci patří všem souborům. Čili e, úsilí je základ jak, moudrost, jak moudrosti v poslouchání, tak moudrosti v kontemplaci, tak moudrosti e, v meditaci. E, koncentrace je základ čtyř Brahmavihárů. Čili ty cnosti se pro, prolínají hm? a koncentrace je zá, základ čtyř brahmavina, které jsou, ačkoliv jsou koncentrace, jsou, tež patří do souboru cností. Hm? koncentrace je zase základ vypasany a vypasaná je vlastně nic jiného než soubor eh, poznání. Hm? Čili moudrost, poznání, vypasana. to jsou všechno synonýma hm, budistické literatury. Bodhisattva Avalokidejšvára se dále ptal světem uctívaný, jak by se měl bodhisattva učit a jak by se měl cvičit v těchto šesti předmětech nauky bodhisattva. Buda odpověděl, synu z dobrého rodu, bodhisattva se učí a praktikuje na základě pěti s nimi spojených principů. A ty jsou důležité, vrací se znova a znova e, dále. Hm? tak je třeba si je zapamatovat. Má vrelou odanost k jemnému a skvostnému učení, které je obsaženo v třech koších nauky o dokonalostech bodhisattvů. Čili všechno začíná odaností od hm? bhakti. Jestliže něco děláme z odaností, můžeme v tom uspět, jestliže děláme bez odanosti, nemůžeme v tom uspět. A to je obzvláště pravda v učení bodhisattva, neboť ti, co praktují, praktikují cestu bodhisattva, nedojdou tak rychle k přímému poznání objektu probuzení, jako ti, kteří praktikují cestu žáků. Přímo realizovat tělem a vědomím vázané na tělo takovost e, není tak snadné. Právě proto i velmi pokročilí e, praktikanti e, cesty bodhisattvu jsou většinou putu Džana, hm? ale e, putu Džana se hlubší intuicí. S úsilím praktikuje deset druhů správné praxe. O tom jsme se už zmínili, o těch deseti druzích správné praxe. To je předtím. Správná praxe vlastně tež je opět. Jsou je v třech moudrostech, v moudrosti z poslouchání, v kontemplaci a v meditaci. Čili eh, správná praxe vlastně schrnuje ty moudrosti též. Opisování písma, uctívání budhů, dávání darů, naslouchání učení, čtení učení, zapamatování, správné vysvětlování učení, recitace, kontemplace o něm a praxe s ním spojená. A pokračuje v ní na základě skvostné moudrosti, z naslouchání, kontemplace, meditace, aby jsme dosáhli stav probuzení, potřebujeme nezbytně tyto tři druhy moudrosti. Z poslouchání dneska většinou lidi čtou, ale eh, poslouchání má odvláště poslouchání eh, výkladu eh, kompetentní učitele má jde hlouběji, Body, literatura bodhisatů, literatura též vlastně i v, v, v rozpravách budy máme též poslouchání, není jen tak, poslouchání musí být s těma vlastnostmi, jako je koncentrace, hm? e, jako je. E, Úcta hm, a tak dále. Pak toto poslouchání může vést k úspěšné kontemplaci a úspěšná kontemplace vede k úspěšné meditaci. Hm, čili zase organický proces. Tři se navzájem doplňují, až vyústí v probuzení. Hm. Tady Maya praďná, to je jarda, asi, nebo já jsem udělal chybu, to je bávana maja praďná. Hm? Bávana maja praďná, činta maja praďná a Shruta maja praďná. Hm? Ten sámský je tady popleteme, ale to nevadí, to se dá opravit. Nikdy neustupuje od vůle k nejvyššímu probuzení, to znamená, co? Zde je vlastně základ bodhisattva, začíná efektivně praxi cesty tím, že vlastně přijíme ty sliby, udělat to, co je nemožné, To, co je nemožný, co ani Buddha neudělá a to nedává tomu, kdo myslí logicky, to nedává žádný smysl. Právě proto v, v Sútrách Transcendentální modrosti, moudrý subúty, hm? mistr praxe Meta, právě proto, jelikož je místo praxe Meta, je místo praxe velkého soucitu, proto mu Budha vysvětluje ty nejhlubší principy a může je přijmout Transcendentální moudrosti. A subhúti se ptá buddhy, jestliže neexistují bytosti a v praxi bodhisattva bytosti neexistují. Pro koho bodhisattva praktikuje? A buddha na to odpoví, bodhisattva praktikuje pro pravdu. Jak praktikuje pro pravdu? Tím, že se naladí na pravdu. Pravdu čeho? Pravdu takovosti. V pravdě takovosti vše je takovost. A v takovosti právě můžeme vidět všechny bytosti, tak, jako viděl Budha, jeho obsah probuzení je. podle vinaj, když Budha došel probuzení, viděl všechny bytosti, jako lotusové květy. Některé hluboko, hluboko v bahně Některé, které tak jako tady máme ty lekníny. Některé ještě hluboko, hluboko v bahně, některé už se snaží dostat nad vodu, No a některé už ukazují transcendentální moudrost. Stejně tak s náma, s Ten, kdo praktikuje pro pravdu, může vidět všechny bytosti právě z hlediska přirozeného stavu. Tento přirozený stav se jmenuje takovost, nebo pojetí yogačávy, nedualistické vědomí. Hm? Tedy z hlediska z této perspektivy vše je možné. Probuzení všech bytostí je možné. Tím, když pochopíme pravdu, sdílíme probuzení se všemi bytostmi. Je ve společenství se vznešenými přáteli. Ty vznešené přátelé jsou ti přátelé, kteří tradičně mají eh, praktikují vyšší etiku, praktikují, mají eh, disciplínu, mají, znají mnoho, hm? mají jistou přímou realizaci a eh, mají soucit. Hm? To je v krátkosti a hlavně též praktikují toleranci, souprostí strachu a tak dále. Žák by si měl učitele vyzkoušet pro ní, jestli má tyto kvality. Pak učitel by si měl vyzkoušet žáka, jestliže má zase kvality úsilí a víry a tak dále. s úsilím se cvičí v dobru bez ústání. Tak to je těch eh, pět principů, ty přicházejí později znova, tak je třeba si je zapamatovat, protože když o později se zmiňuje několikrát budá a Velký Tešvára, tak eh, vlastně je předpoklad toho, že jsme pochopili to, co je tady řečeno. No. Bodhisattva a Voloti se dále ptal: Světem uctívaným, z jakých důvodů a příčin předkládáte učení Bodhisattvu pouze? Těchto šest předmětů nauky. Hm? Předkládáte, e, toto slovo je důležité, to znamená v učení bodhisattvů vlastně e, na ničem se nesmí pět. Proto předkládáte, předkládáte v tom smyslu, že i to je pouze koncept. A bodhisattva se učí právě v sandině na Sutra, v této sutře v šesté kapitole, předcházející kapitole, která je obzvláště důležitá a je vlastně základem pro pochopení této kapitoly, kde se ptá, bude nikdo jiný než bodhisattva Maitreya, budoucí Buddha, co je esence cesty bodhisattvy nebo esence cesty praxe šamaty a vypašany v povětí bodhisatvů. A Buda na to odpovědí, odpověděl, že v šamata vypasana z hlediska cesty bodhisatvů je, že bodhisatva přijme To nejvyšší probuzení, ale, ne, ale nespoléhá se na, nebo že vidí všechno, ne, tedy nespoléhá se, jak, jak je to řečení? že. že vidí, že veškerá učení vlastně jsou pouze koncepty složené. Koncepty je to, co je složené. A cesta, kterou bodhisattva chce dosáhnout, je právě cesta poznání nesloženého. Čili i i toto učení o dokonalostech a tak dále, jsou je pouze. Je pouze instrument hm? a na instrument se nesmí pět. Synu z dobrého rodu. Důvody jsou dva. Abych prospěl všem bytostem, abych odstranil veškerá jejich poskvrnění. Čili jednoduše řečeno, cesta boli je prospívání sobě stejně tak, jako prospívání druhým. A jak to dokáže? Tím, že nerozlišuje sebe od druhých. Hm? To je cesta bodysatvy. Čili prospívání sobě a prospívání druhým je jedna cesta, ne dvě cesty. Ovšem, některé praxe spíše prospívají sobě, některé praxe spíše prospívají druhým, ale musí se doplňovat. Třeba poznat, že první tři dokonalosti prospívají bytostem a další tři odstraňují jejich veškerá poskvrnění. Hm? Čili eh, úsilí, meditace a moudrost. Důraz je, ačkoliv prospívají jiným tež, důraz je na vlastní prospěch a bez vlastního prospěchu nemůžeme pospět druhým. Hm? Jestliže nemáme v kapse korunu, nemůžeme nic dát. Hm? Je to tak? A tedy dávání síla a Tolerance je důraz jen na prospívání bytosti, ale tež prospívání nám. Hm? První tři dokonalosti prospívají všem bytostem v tom smyslu, že bodhisattva díky dávání darů získávají materiální prostředky. Hm? Ať dnes mnoho lidí tomu nevěří, že dáváním darů získáváme bohatství, hm? Eh, m -m. přesto eh, pro ti, který mají hlubší pochopení, to dává smysl, hm? ač to není pro všechny z nás lehké pochopit, ovšem eh, v indické literaturě to je eh, obzvláště zdůrazněno, že když se někdo přijít k bohatství, měl by se věnovat praxidávání. Díky etickému jednání neubližují, neutlačují a netrápí bytosti a tak jim prospívají. Díky toleranci prospívají bytostem tím, že snáší ubližování, útlak a trápení od nich. Tím pádem jim prospívají, protože Hněv se dá překonat jenom láskou. To je, co bude učí. Další tři dokonalosti odstraní veškerá poskvrnění v tom smyslu, že bodysatulové díky úsilí ačkoliv ještě definitivně neodstraní veškerá poskvrnění a nevykorení navždy jejich latentní sklony, nemají jejich poskornění sílu ovlivnit jejich hrdinské úsilí v konání dobra. Čili tím pádem, jsou schopní se dostat do meditace. A meditace šamata vypašlena je vlastně to vyšší dobro, bez kterého to dobro prospívání bytostem nemůže dozvát. Díky meditaci navždy odstraní posklnění. A díky nadsvětské moudrosti navždy vykoření dosud neprojevené sklony k poskorenění vědomí. Tak... Z hlediska praxe bodhisattva je důležité pochopit, co je praxe bodhisattva. Praxe bodhisattva je e, nebydlet ani v nirváně, ani v samsáře. Hm? To znamená nechávat, vyvstávat mysl, aniž by bydlela kdekoliv. a nebydlí v mirování proto, že chtějí prospívat bytostem a k tomu potřebují právě ten soubor cnosti a nebydlí v samsáře proto, že mají soubor moudrosti, nebo jak jsme to nazvali, A to je vlastně praxe ovysatů. Nebydlení nikde. Nebydlení nikde je bydlení v takovosti, učení se bydlení v takovosti a takovost je vyšší význam dámu. Nebo hlubší význam dámu. Proto bodhisattva se učí, že vše je dárma, není nic, co by darma nebyla. Jelikož se učí, že vše je dárma, proto uspívá v nebydlení... Hm? jak už jsme se zmínili, praktikuje pro pravdu, ne pro bytosti. Bodhisattva, další otázka. Bodhisattva a se dále zeptá. Světem uctívaný, z jakých důvodů a příčin, kromě zmíněných šesti dokonalostí, předkládáte v učení další čtyři dokonalosti? Tedy v v některých spisech nemáme dokonalosti 6, ale máme dokonalosti 10. V Theravádové tradici právě tež je dokonalosti 10, ne 6. Ale přestože tyto dokonalosti jsou jiné v Theravádové tradici. Vlastně podstata je stále stejná, jedná se o těch základních šest dokonalostí. V Theravádové tradici co, je těch deset dokonalostí jiných a postup je tež jiný. Ale postup dává tež smysl. Ale o tom budeme mluvit příští. Teď už myslím, čas dozrá. V Terevádové tradici první dokonalost je tež dávání, druhá dokonalost je tež síla. A Třetí dokonalost je nekama, najškramia, Najškramja znamená doslova odchod do bezdomoví. Ale odchod do bezdomoví neznamená doslova jen odchod do bezdomoví. Odchod do bezdomoví znamená, To je základ moudrosti. Hmm? Odklod do bezdomoví znamená praxi tzv. Eh, jestliže máme počítek, který je příjemný. Praxe nelpění, jestliže máme počitek, který je nepříjemný. Praxe nezloby, jestliže máme počitek, který není ani příjemný, ani nepříjemný. Praxe v dělosti, která spočívá v tom, že mysl se nenudí, neklesá a není rozrušená. To je praxe najškramě. A proto po najškramě přichází moudrost. A jestliže máme moudrost, pak máme úsilí, jestliže máme úsilí, pak máme schopnost přijmat, jestliže máme schopnost přijímat, Prichází. Na konci je eh, láska a rovnoměrnost. Hm? A předtím je ještě eh, páraný pravdy, hm? jestliže máme Jestliže máme toleranci neboli přijetí, máme, dokon, můžeme praktikovat dokonalost pravdy. Jestliže máme dokonalost pravdy, můžeme praktikovat lásku a, a rovnoměrnost. A buddha rovnoměrnost je... Základ probuzení. Jestliže dosáhneme probuzení, naše mysl se stane rovnoměrná. Hm? To znamená, co? Že nebudeme chňapat po hezkých barvách, nebudeme se zlobit na nehezké barvy hm? a nebudeme. Eh, Nenecháme se klesat nebo se rozrušovat, když barvy nejsou ani ty, co se nám líbí, ani ty, co se nám nelíbí. Hm? A to je stav vlastně probuzení. Hm? Rovnoměrnost vůči šesti, tomu se říká šesti vratám, šesti dveřím poznání. No bodhisattva z hlediska nauky je ten, který první se zdokonalí v lásce, než se zdokonalí v odhrýkání. No a necháme toho dneska Zdokonalíme se, dobrý dají. <laughs> tak dáme malou přestávku. Jak se vám půjde opět takovost? Takovost, jo? pomůžu k tomu tím, chcete, že to tedy nějaký stav myslání, takovost, takovost znamená, že vlastně je synonymum prázdnoty, hm? že vše je, je Jiriko, vše je, je, co poznáváme je má příčiny a důsledky, hm? A ty jsou takový. A... A tě, Ať se děje cokoliv. Trošku má zaskočilo to, že dnes jste spomněli, že když se postaví dom, tak je to už takovosť. A prostě to se nevím spojit s tou takovosťou, například s domem, vystavením. Tak aby to asi, tak jsem to říkal, no? Například postaví se na tento dům a, a bude to být takovost. Takovost je to, jestliže ty příčiny a důvody jsou rovnoměrné, tak to vede k tomu, že je, že je dům v tom, v tom smyslu. Hm? Hm? Aby byl dům, tak musí být nějaké ty příčiny a důvody k tomu. Hm? Když se sejdou, no, tak je dům. Hm? A to je taky takovost. Ale vlastně je tu takovosť, která jednoducho je není nějaká pohodná tu takovosť je jako nějakou pohodnou věc, tu prázdnotu a prostě ten dom už potom. Ako je takovost, keď není vlastně? Tak musí být ty příčiny a důvody a ty příčiny a důvody e, jsou takovosti. Když jsou takový a takový příčiny a důvody, tak je takový důvod, když je nejz... jiný příčiny a důvody. je takový... jako kdyby dynamická. Jo, no, no, mm -hmm. proč ne? No ale e, není v tom e, ani dobro, ani zlo, ani čistota, ani nečistota. Mm -hmm. Takovost je vlastně, co se dá nazvat, vlastně zákon, že cokoliv Existuje cokoliv, vystane, může vyvstát jedině ve stavu rovnováhy. Jestliže není rovnováha, tak to nevystane. Příčina důvodu. A ta rovnováha předpokládá prázdnotu. Jestliže je tam něco, co stojí, tak to nemůže vystát. Je to tak? Dává to smysl? Ale takovost taky trošku, prostě opravdu, že Jo, tak bost. takovost obsahuje všechno, že? Protože všechno, co se děje a co můžeme poznat, je z důvodu. Kdyby nebyly příčiny a důvody, tak nic nevystane. A příčiny a důvody se stále mění. To je tež takovost. Je to zase na to poznáte, tak dynamické takovost. Možná se osvědčím na čum, ale já si to teda rozumím, tak, že naozaj ten, sam, zase terminologicky nesím dobrá, ale jak ten svět, samsarický, tak ten, čo existuje, je takovost. A to, co z potom... takovost je ten náš filter, kterým tu takovost interpretujeme nejak. A máme koncept stárovství, takovosti a jaké představení? Vše, co, ne, co se stává, se stává z mnohých príčin a důvodu. Nemůže být jedna príčina mm. důvodu. Hm? Právě proto je to ve stavu rovnováhy. A ta předpokládá, rovnováhy je prázdnota. Kdyby nebyla prázdnota, tak by rovnováha nebyla. Ale me si tím a ještě nám si potom je naše interpretace koncepty toho, jak ten dům je. No samozřejmě, ja, ty, no, ty, jsou, ty, jsou, ty jsou taky na základě příčin důvodu. Hmm? Naše koncepty jsou taky na základě příčin důvodů. Hmm? Když ty příčiny přijdou dohromady, no tak máme takový názor, takový pohled na to. Hmm? Čili když si myslíme, že ten dům je pěkný, no tak to je má, taky jistý mnoho příčin a důvodů. To není jedna příčina důvod. Je to tak? Takže to no. je současná takovost. všechno je ve stavu změny. A aby mohlo být ve stavu změny, musí tam být ta prázdnota, jinak by se to nemohlo měnit. A ta ta předpokládá právě rovnováhu těch součástí. Jestliže nejsou v rovnováze, tak se nemůžou měnit. Je to tak? Já, to <laughs> Blbá otázka může být ta nejchytřejší. A... jak to víš, že je blbá. To... Jo, ne, bych, to je jako praktická situace, která se stala a, a jak jsme se bavili o té ještě drosti, tak uh, bych na ní chtěla vysvětlit ještě drost na té situaci. Jelom synovce a já jsem ho pozvala do Prahy, jako jsem říkala z vesnice, se podívá do Prahy, tak mě ho před rokem poslali do Prahy, a nedali mu ani jednu korunu sebou, tak jsem mu tam jako všechno platila a všechno. A tak jsem si říkala dobrý, ale tak jsem si říkala, aby, jestli to není jako blbý mu poslat dítě bez koruny. Ani kapesný nás mi mu nedali. Tak jsem jim říkala, že ale teď může zase, ale říká jsem mu, ať mu dají nějaký peníze, jako že, že, že si myslím, že by se to jako slušel. A řekla jsem to Brákovi dvakrát, tak na mě začalo křičet, že mu to nemusím čtyřikrát opakovat a prostě... Takže jako z buddhistického hlediska jsem mla pomáh, že jsem chtěla, aby... Ne, ne, to je otázka. Etika, co se týče buddhismu, je to v o zprávách. Etika musí být e, e, založená na moudrosti. Hm? Hm. Jestliže ho učíš tomu, aby nebyl lakomej, no, no, tak, to tak to jsi moudrá. Takže jsem nebyla jako já lakomá, když jsem žádala ten peníze vidí dítěti. Proč by bral lakomá, jestli tvoje motivace byla, aby on nebyl lakomej a sama e, máš přístup e, sama tomu synovcovi, dáváš, co můžeš, no, tak jak, jak, jaká lakomost? Ano, mně to přišlo, že tam není rovnováha. Mně nešlo, jako, jestli utratím 500 Kč nebo 1000 Kč, to je celkem jedno, ale jako, že jsem, nebo prostě tak... Všechno závisí na motivaci. No, jestli jsem... tvoje motivace je, abys ho sama praktikuješ dávání a abys ho učila tež, aby něco dává, no tak to je čistá motivace, vy můžeš mít z toho jenom... Dobré následky. Jo, takže, takže to bylo Ale správně. Jestli tvoje motivace je, že nechceš dávat, hm? A tak z toho určitě není jisté, že půjdou dobré důsledky. Hm? Moje motivace byla, aby si uvědomili, že když někam no Tak To dítě, je dobrá motivace, to máš čistý svědomí a hm. nemusíš si s tím dělat starosti. Jo, já jsem přemýšlela, je, že... Jako... Nestojí za to si dělat starosti. Hm. To je, je absolutně čistá motivace. Ne? Můžeš s toho mít radost, jo, jestli jsi moudrá. Když nejsi moudrá, tak, tak to radost nebudu. No, já jsem o to jako přemýšlela, jestli, jestli nejsem taky náhodou komár. jestliže... Uh, to právě nemáš přemýšleť. Já myslím, Máš že prav... nejsem asi. Tak to si musíš říct sama. No, ti nikdo asi nerekne, jestli se vakomáš... Je v této situaci asi ne. No. To je podle motivace. Uh -huh. Dobře. Když máš motivaci, je dobrá, všechno bude dobrý. Když motivace je špatná, i když děláš dobrý věci, výsledek nemusí být dobrý. Dobrý výsledek je štěstí, že? Člověk praktikuje cnost, aby měl nějaký to štěstí. Je to tak? A jestli někomu řekneš, aby... Pošle syna do Prahy, aby mu dal nějaký peníze. Ne a jenom si nespolíhat na druhý, že to není dobrý. No tak to je absolutně čistá motivace. To není vůbec nič špatný. Ty musíš si dělat starosti. A když si děláš starosti, tak to moudrost nestačí. Tak třeba to dát trochu moudrosti. no že pak že on byl naštvané, jak ona mě přičáp, to nemůžeš brát vážně, jestli tvoje motivace je, je, je čistá. Nemůžeš to brát vážně? Hmm. Hmm? Tak děkuji. Myslím, že je to Já jsem zabudu o No, to <laughs> no tak. <raději. laughs> to se stává. Já, že v té tibeské tradici. No, tam je v těch parametrech, myslím, že uváděna vytrvalost. Mohlo, mohlo by to být to, usi, usi, to, jako to, to usilí? To, to je jeden z aspektů úsilí a to, že nespokojení se zmádením, to je tež aspekt úsilí. A no, tam jsou vlastně ty čtyři aspekty úsilí. Máš pravdu? No a proč štyř, je? Čtyři se tam uvádějí to stěhování on tam nězměrný rovnost a myslím, že tam je ještě... patří do do praktičnosti, hm? to znamená, kdokoliv chce být šťastný, radost, ještě, no. chce být šťastný, musí praktikovat tyto tři nezměrné pocity. Hm? A jestliže je praktikuje i když je nepraktikuje ve stavu samády, no tak dojde ke štěstí. Hm? Když se praktikuje ve stavu samády, tak dojde k, To je nejlepší metoda k otevření moudrosti, protože když objekt je nezměrný, tak je to vlastně metoda k pochopení nezměrného objektu. A v nezměrném objektu se pak bytosti ztrácí. Že? Co mě rovnaký stejný přístup v podstatě nepreferuje. Jsem překročil, překročil si limit vědomí. Limit vědomí je právě tendence hmm, utívání, zloby. Hm? Čiže s tou opicou, co jste ten příklad, překonání té etiky, morálky. Co jste myslel opice je člávý utanost? Opice je nevědomost. A nevědomost emoci a vatení dostaně, ono takové? Nevědomost počívá v úpívání. A tohle je, je příklad nej, nejlepší příklad opice. Jak v Indii chytají opice. Jak v Indii chytají opice. Oni vezmou klec, jo? a tí kleci udělají malý otvor, mm. dost e, stačí k tomu, aby tam dala ruku, do toho, byť, děl... do toho dají banána, hm, tak ona okamžitě já se snaží. ale myslel jsem tu kobru, já jsem se zvědělal. Kobru jsem si Kobru jsem si Koby. Tak, ona je to podobný princip. Kobra je, je jako obrazem zloby a opice je obrazem ulpívání. Ulpívání a zloba jdou dohromady vždycky. Ten, kdo ulpívá, ten se rychle zlobí, ten, kdo se rychle zlobí, se rychle zlobí, to je ulpívání. To jsou jak dvě strany stejný mince. Čili když Omezíme ulpívání, automaticky tež omezujeme zlobu. Je to tak? <tělky> zlobu, protože když když na něčem ulpíváme a někdo nám v tom brána, ale budeme že na no, tom Právě na tom, co píme, to je nejlehčí, aby jsme se na to rozlobili. Na to, co nelpíme se, tak když nám udělá podraz někdo, koho neznáme, tak si to nebráme tolik srdci, ale když nám udělá podraz manželka, nebo otec, nebo matka, nebo bratr, tak na to celý život nezapomeneme. Je to tak? Hm? dáme trošku recitace, nebo ještě jsou nějaké otázky, někoho něco napadá nebo nějaké nejasnosti do výkladu, dneska to všechno jasný. Barbara, jasný všechno? Teoreticky to je začátek. Já to je začátek. teoretickou to je začátek. Teoreticky, to je začátek. Keď, uh, to je začátek. jsem to, to zase novický, uh -huh. ale tam bych, že začátek. to je Objek, um, alebo že um, pokládá vědomí na objekty. <laughs> tak já ja mám teoreticky, teoreticky já mám jako meda v tom, kto je alebo co je to, co pokládá vědomí a mysl Ako tam je nějaká medzea medzi my, nebo. Bodhisattva a pokladní. To je jenom jazyk nějak to musíme nazvat. A to, co nazýváme mimo mysle a vědomí, to, co pokládá, to nazýváme len. Aby jsme mohli o něčem myslet, musíme na to položit vědomí. Len to je takové jsou tak strašně ideologicky prepracované. Čili vědomí z hlediska buddhismu, to je důležitý pochopit myšlení je proces. Není žádná bytost, která myslí, není myslitel, ale existuje proces myšlení. A ten proces myšlení, už jsme se zmínili o tom, začíná tím, že si uděláme objekt ve vědomí. Tomu se říká manasikára. Manasikára doslovně znamená dělání objektu ve vědomí. A my to překládáme jako pozornost podle angličtiny attention, hm? ale doslova to znamená dělání ve vědomí. Tak to překládají v čínštině, tak i v tibetštině. Duo hm? i. je dělat. I, jak ti barbář řekne, je mysl. Hm? Tím, že děláme něco ve vědomí, začínáme myslet. Když to neuděláme ve vědomí, my nebudeme myslet. Co začne mít oběť ve Žádný hýbatel není, to jsou ty faktory, které jsou dohromady. Takže to jsou tak, jak, jak jste to hovorili o té takovosti, že se prostě. No, právě, faktory no to je buddhismus. No, jako to... Z hlediska buddhismu nemůže být tež e, e, žádný, e, e, žádný e, tvůritel. Protože by to bylo proti veškerým zákonům, protože všecko, co je v naší zkušenosti, je mnoho příčin a mnoho důvodů, které se objeví současně. A no, to tedy, kdyby počerku, to, to nejáství? Lebo ten proces se děje? No, nejáství v nedualistickém nejaství, pojetí je takovost. Nejaství. Jedná se o stejnou věc, nic nejaství, jiného. Takovost je nejáství, nejáství je takovost. Hm? Nic jiného. A takovost je takovost, protože je, nemůže být jedna příčina, ale vždy je mnoho příčin, které musí být v rovnováze, aby se něco stalo. Pokud nejsou v rovnováze, nic nemůže vystát. Hm? Protože z jedné příčiny nic nevystane. Nikdy nemůžete. Je to tak? To. Čili zloba je též, soulad příčin, chtíč je té soulad příčin, všecko jsou, jsou, je, jsou příčiny, které musí být v souladu. A to a můžou se měnit právě proto, protože je tam ten prostor hm? bez nejáství, což je takovost nebo prázdnota, proto se můžou měnit. Kdyby tam nebyla ta prázdnota, co se může měnit? Hm? Je to tak? Čili prázdnota neznamená v pojetí západní filozofie, prázdnota znamená něco, že něco chybí. Ale z hlediska buddhismu právě neopak, prázdnota je plnost. Prázdnota je naplnění, musí tam být to naplnění, aby se něco dělo. Právě z toho vzniká nepochopení, že buddhismus je pesimistický, no, nihilistický, ale to je právě ten omyl nepochopení. prázdnota je plnost. Právě proto existuje ten zákon, který... ale nemůže existovat tvůrce zákona. Hmm? To je jedna, jedna příčina, která dává všechno dohromady. Hmm? Dává to smysl? Dává to smysl. No já ja jen čekám půl na toho, kdo to, to tam tak jakože manažuje, ty vědomí a mysl. To pokládá, jako... no, Mysl je proces stejně tak jako všechno. No, to to, co... to, to ako je tak jiné, jako ako, ako mě, že to musím udělat no, v tom kontext. Okay. Čakáš, no, <laughs> tak vy tomu rozumíte, právěte se všetci. <laughs> dobře, děkuji. Zatím, že se pozorila na svůj mysle a ty netváliš ty myšlenky krivné krivné respondání. Ale kdo si ty, kdo sa pozera, to je má otázka. Kde si ty oddělňují od svojich myšlenk a kdo si ty potom, když se pozeraš na své myšlenky? Haló? Kdo <laughs> no, bych to byl? <laughs> Takže veď se to říká, že se myšlím, super, tak já se pozera. Je to je osoba asi. Nejde. Cože? To je osoba. Nejde. No když to toho se pýtám, že tak co to je? Osoba to není? Já ja to nesom? To se pozera nám neváš? To je ja. velký soustřednost. Ale když tam máme, že soustředuješ ty pozornost, takže musíš týmať nejakou vyššiu moc nad pozernosťou, kde to ukážeš soustředit, ne? Soustředení nepotřebuje o žiadnu osobu. No. Ale tak to v vám, že vy soustředíte pozornost, že to tam je. Jak no. jazyk popisuje jako realitu, tak já se ptám, že co v té realitě to vy soustředíte pozornost. No slovo, konce. <laughs> My jsme to, to vysvětlili jasně. Aha. My jsme e, vlastně. E, Výsledkem těch konceptů, zvyků, no z toho zvyku, z toho zvyku jáství právě v osobách a ve věcech, z toho vzniká vlastně dojem pevnosti v naší zkušenosti, která tam není. Všechno je v rovnováze od samého počátku. Jenomže my si to nejsme vědomí. Hmm? Tak jo, jdeme na recitaci. za i nějaké pchání, co bychom si měli za, Včera jsme recitovali Metasuta, tak teď si recitujeme dáraní velkého soucitu. A pak zase jako každý den Soutru srdce. traya namo alya avalo kitey bodhi satvaya, maha sattvaya, maha karu nikaya om sarva baya sutram kara ya namaskritya imam alya avalo tava nila kanta namo hridayam avar sarva Arta sádhanam shubam ajayam sarva Bhutanam bhava marga vishudakam um, om tat yatha a lokhe lokam mati atikrante He, He, Hare Maha-bodhisattva Smara, smara hridayam Kuru, kuru karma sadaya sadaya dhuru Duru vijayante maha vijayante dhara, dhara, dharendraishvara, chala, mala, vimala, amala, mukti, ehi, ehi, lokeshvara, raga, visham, vinášai, dvesha, visham, Vinashai, moha, chala, visham, vinášai, hulu, hulu mala, hulu, hulu mala, bulu, bare, padma, naba, sara, sara, siri, siri, suru, suru, Bodhya, Bodhya, Bodhya, Bodhya, Maitreya, Nila, Kanta, Darsana, Swaha, Svaha, Mahasidhaya, Svaha, Siddha, Yogeshvahaya, Svaha, Nila, Kantaya, Svaha, chakrayuktaya, Swaha, Svaha, Padmahastaya, Svaha, Shankar, Shuddhane, Bodhanaya, Svaha, Vama, Diša, Stita, Krishna, Jinaya, Svaha, Vyagra, Charma, Nivasanaya, Svaha namo ratnatrāyaya namo ārya avalo kitesvāgāyaya om siddhāntu mantra pādhāyā swaha Om namo bhagavatyayi ārya pragya paramitāyayi arya avalo kitesvāgā bodhisattva gam vi ram bra ya paramita chara chara manu vyav lokayatisma pancha stamsha slabha iha shariputra rupam shunyata shunyata eva rupam, rupam napritak prita shunyata shunyatayana prita rupam yatru sa shunyata, ya shunya ta eva meva vedana samgya samskara vgyana iha chari putra sarva dharma anutpana anirudha amala avimala anuna aparipurna tasmat chari putra na rupam, na vedana, na sangya, na samskara, na vignanam, na chakšu shodra grana jihvakaya, manamsi, na rupa, shabda, gandha, rassas, dharma, na sasparstavya, na chakšu vignan dhatu na mano vignan na vidyana yava, na jara, maranam, na jaramaranam najara, maranakshayo, na duchha samudaya nirodha margaha Na jnanam na prapti na prapti Tasma acariputra praptitva Bodhisatvasya pragyaparamita mashritya viharati Achita avarana chita avarana nastitva na Atrasto viparyasati kranto ništa nirvana prapta, driya dvya vasti tā sam buddha prāgya paramita ma shritya anutā samyak sambodhi abhi sambuddha tasmādriyātavya prāgya pāramitā mahā mantra mahā vidyā mantra anutara mantra samā asamā mantraḥ sarva duḥkha Ukto <tutu> mantraha, tatyatha, gate gate paragate parasam gate, bodhiswaha, gate gate paragate parasam gate, bodhiswaha, gate gate paragate parasam gate, bodhiswaha. On klaním se vznešené Prágy a praníte. Když vnešený bodhisattva Avalokiteshvára praktikoval hlubokou transcendentální moudrost, shlédl pět agregátů existence a viděl je prázdné ve své vlastní podstatě. A pravě. buton. Forma není nic jiného než prázdnota, prázdnota není nic jiného než forma. Prázdnota se nedá odlišit od formy,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 Není tam nevědomí ani zánik nevědomí. Není tam stárnutí a smrt a zánik stárnutí a smrti. Není tam ani utrpení, ani příčina utrpení, ani konec utrpení, ani cesta ke konci utrpení. Ani poznání, ani dosažení, ani nedosažení. Putron, protože Bodhisattva nemá co dosáhnout, proto probíhá ve zábran vědomí v transcendentální moudrosti. Jelikož nemá zábrany vědomí, je bez strachu, překročil všechny klamné iluze. Jelikož nemá tyto klamné iluze, proto získává stav dokonalé niruány. Všichni budhové tří času na základě transcendentální moudrosti dosáhli to nejvyšší poznání. Proto je třeba poznat, že mantra transcendentální moudrosti je velká mantra. Je mantra velké vědy, je Nepřekonatelná mantra. Je s jinou mantou nesrovnatelná. Je tou mantou, která utišuje veškeré utrpení, je opravdová, bez falešnosti. A proto tuto mantu recitujeme takto. Gate, gate, pára gate, para samgate, Tak recitujeme, recitujeme, a nám to jasný? Hm? Je to tak?